Павлинка заплакала. Це ж усім, усім вистачить потрушку. У дітей сьогодні справжнє свято. Валя побачила вікно Герду, що йшла до їхнього блоку. Біжи, Павлинко, біжи, моє дитинко, через вікно вимивальнику, бо до нашої мовгосі йде чогось ця відьма Герда, яка вже обіцяла мене зглоїти в штрафному блоці. А чорто, відьма! Я так хотіла, щоб побути з вами, Валю. Я вас дуже, дуже люблю, ще від того дня, як ми познайомились. Дозвольте мені звати вас мамою. Донечко моя, аж скрикнула Валя і почервоніла. До війни вона вже встигла вийти заміж і мріяла про доньку. Війна розкидала їх з чоловіком по різних фронтах. Не знала, живий він чи ні. І ось ця дівчинка, чимось схожа на неї, мов дарунок долі. Вона обняла Павлинку і відчула тепло її маленького беззахисного тільця, що так потребувало материнської ласки і любові. «От я і від маму!» і сльозами на оцях мовила Павлинка – «Я так хотіла її мати!» Вони обнялись так міцно, як обіймаються кровно рідні, люблячі люди. Валі було всього дев'ятнадцять років. Вона ще не могла мати такої доньки, як Павлинка. Але любов і довіра дівчинки стали для неї дорогими. Вона й сама ставилась до Павлинки, як до молодшої сестрички чи доньки. Нараз вже повністю віддавала їм свою пайку хліба, чи діставала в штубову для неї миску гемьози. А останній раз подарувала їй казки Андерсена, які взяла у Мовгосі, і прочитала їй казку про дівчинку, що наступила на хліб. Як же обурювалась Павлинка! Вона переповідала цю казку всім дітям у своєму блоці. І голодні, виснажені малята ніяк не могли зрозуміти ту випищену дівчинку, що кинула хліб в калюжу і наступила на нього. «Ти замало було покарано ту дівчинку!» – мовила подруга Павлинки. «За те, що вона втопкала хліб у багно, їй треба було відправити в такий табір, як оцей, а не перетворювати на пташку!» «Ні, ми не можемо бути такими жорстокими, як фашисти!» – мовив Саша. Гітлерівці привезли нас сюди, хоч ми не мали жодних провин. От їх би в табір. Мені казали, що коли наші переможуть, то їх усіх, тих, хто знущався з нас, повісять або розстріляють. Тихше, тихше, Сашо, благала Павлинка, а то ще відправлять тебе до ревіру. Вона навіть виглянула у вікно, щоб впевнити, що Сашу ніхто не чув. Ревіру діти боялись не менше від крематорію. Саша вже побував у ревірі, куди відвезли з їхнього новоприбулих дітей, нібито для того, щоб потримати їх якийсь час у карантині. Саша бачив, як величезним шприцом німецька лікарка витягувала у них кров. Після цього діти щодень марніли, а потім усі померли, і їхні посинілі трупики спалили в крематорії. Якби я був таким виснаженим, вони те саме зробили б і зі мною, подумав Саша. Йому пощастило втекти з ревіру. А що його матір відправили до крематорію, то ніхто його й не шукав. Вважали, що його спалили разом з мамою. Він уже встиг подружитися з найменшими зв'язньою, що жили у блоках для дорослих – Марійкою і Оксанкою. Про побачене в ревірі він розповів Марійці, а вона суворо наказала мовчати про це. Дізнавшись від Саші, що військо у діляться з дітьми хлібом, в'язні Марійчиного блоку теж запровадили у себе миску для підгодовування дітей. Цього разу Віра Удовенко прийшла в дитячий блок разом з Марійкою. Віра витягла з-під табірної куртки миску шматочками хліба. Шматочки дрібненькі, розміром зіриску. Ось це передали жінки з нашого барака. Кожна відрізала від своєї пайки маленький шматочок для дітей. Штубова дитяча блоку Магда не встигла ще взяти миску, як до неї потягнулись десятки дитячих рук. Вони були такими худими, ці діти, ці живі привиди, стеблинками довгих коросєвих рученят, з великими очима і блідими личками, які забули як усміхатися. Віра брала з миски хліб і клала у їхні маленькі долоньки. Діти обома руками. Підносили той шматочок до своїх ротиків, хапали його жадібно, мов пташата. А вже тягнулись до миски інші рученята і благали «Хліба, хліба, мені хліба». Магда відтрутила старших, щоб не напарали на малих. Вони борсилися у її руках, билися і знову рвались до миски. І все одно всім не вистачало. Тільки мене дісталось навіть отого маленького шматочка, який, звісно, не міг втамувати голоду. Плакали, розмазуючи по обличчю брудними руками сльози. «Даремно принесла», – сухо сказала Магда. «Тільки мене дісталось, буде всю ніч скиглити». Тільки старший за інших хлопчик Саша... Років десяти. Стояв збоку і не підходив за хлібом. Йому стало жаль тих, що плакали, і він вийняв із за пазухи галети і почав їх роздавати. Де ти взяв ці галети? кинулась до нього штубова. Мене пригостили, відповів Саша і поліс на третій яру спати. «Чому ти не приходиш до Червоної армії за хлібом?» – спитала Марійка. «Куди ти зніг?» Сашу Марійка знала ще відтоді, як їхала з ним і його мамою в одному вагоні до Равензбрюка. з брюка. Колись спалили Сашину маму, він дуже страждав. Йому снились кошмари, і він часто заходив до їхнього 26-го блоку, де колись жила його мама. Жінки Сашу любили і чим тільки могли допомагали йому. Віра уже запримітила в цьому гурті Яну. Підійшла, снула на неї теплу ковтину і черевики, запитала –